18. Det ord som kom til Jeremia fra Jehova og som lød «Stå opp, og du skal gå ned til pottemakerens hus, og der skal jeg la deg høre mine ord». Så gikk jeg ned til pottemakerens hus, og se, han utførte arbeid på dreierskiven. Og det karet som han holdt på med å lage av leiren ble ødelagt av pottemakerens hånd, og han begynte forfra og laget det så til et annet kar, slik som det syntes rätt i pottemakerens øyne å lage det. Og Jehovas ord fortsatte å komme til mig og det lød, «Kan jeg ikke gjøre med dere, liksom denne pottemakeren gjør, i Israels hus?», lyder Jehovas utsang. «Se, som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. Når som helst jeg taler mot en nasjon og mot et rike for å rykke opp og rive ned og tilintetgjøre», og den nasjonen virkelig vender om fra sin ondskap som jeg talte imot, da vil jeg føle beklagelse med hensyn til den ulykke som jeg hadde tenkt å føre over den. Men når som helst jeg taler om en nasjon og om et rike for å bygge opp og plante, og den virkelig gjør det som er ondt i mine øyne ved ikke å adlyde min røst, da vil jeg føle beklagelse med hensyn til det gode som jeg sa til meg selv at jeg skulle gjøre til beste for den. Og jeg ber deg, «Si nå til Judas menn og til Jerusalems innbyggere, «Dette er hva Jehova har sagt. Se, jeg utformer en ulykke mot dere og tenker ut en tanke mot dere. Jeg ber dere, venn om, vær fra sin onde vei, og gjør deres veier og deres gjerninger gode.» Og de sa, «Det er håpløst, for etter våre egne tanker skal vi vandre.» og vi kommer i især til å handle etter vårt onde hjertes gjenstridighet. Derfor, detta er hva Jehova har sagt. «Jeg ber dere, spør selv blant nasjonene, hvem har hørt slike ting? Det er noe meget grufullt jomfruen Israel har gjort. Vil Libanons snø trekke sig bort fra klippen på den åpne marken? Eller vil fremmede vann, kalle sildrene, bli uttørket?» For mitt folk har glemt mig, i det de frambringer offerøyk for noe verdiløst, og i det de får mennesker til å snuble på sine veier, tiden stier, for å vandre på andre veier, en vei som ikke er bygd opp, for å gjøre sitt land til noe en forferdes over, No en plystrer av, til uavgrenset tid. Hver eneste som drar forbi det skal stirre forferdet og riste på hode. Som med en østavind skal jeg spre dem foran fienden, «Ryggen, og ikke ansiktet, skal jeg vise dem på deres ulykkesdag.» Og de sa så, «Kom, og la oss tenke ut noen tanker mot Jeremia, for loven vil ikke forsvinne fra presten, eller rådet fra den vise, eller ordet fra profeten. Kom, og la oss slå ham med tungen, og la oss ikke gi akt på noen av hans ord.» «Gi akt på mig Jehova, og lytt til mine motstanderes røst.» «Skulle godt bli en gjengjelt med ondt, de har jo gravd en grav for min sjel. Husk at jeg har stått fremfor dig for å tale godt nettopp om dem, for å vende din voldsomme harme bort fra dem. Overgi derfor deres sønner til hungersnøden, og gi dem i sverdets vold, og måtte deres hustruer bli kvinner som er berøvet sine barn og enker. Og måtte deres menn bli slike som er drept av en dødbringende plage.» Deres unge menn slike som er slått ihjel med sverde i striden. La et skrik bli hørt fra husene deres, når du plutselig lar en røverflokk komme over dem. For de har gravd en grav for å fange mig, og feller har de skjult for mine føtter. Men du, Jehova, kjenner godt hele deres råd mot mig, med tanke på min død. Dekk ikke over deres misgjerning, og utslett ikke denne deres synd fremfor dig. Men la dem bli slike som blir brakt til oss snubler framfor deg. Grip inn mot dem på din vredes tid.